se află la primul derby și își dorește să rămână cu amintiri plăcute. Sper să fie o atmosferă frumoasă, sper să fie un meci bun. Avem un avantaj de 4-1. Am încercat ca zilele astea să nu intervină relaxarea în rândul echipei. Eu am văzut multe lucruri în fotbal. Știu că chiar dacă ai un avantaj de 4-1, dacă voi intra relaxat, îmi pot echipe iau o să ai mari surprize. Steaua Dinamo va începe la ora 20 pe Arena Națională. Câștigătoarea o va întâlni în finala cu Pei Ligi pe ACS Politimișoara, care a învins-o seară cu 3-1 pe ASEA Târgu Mureș, după ce câștigase și prima manșă cu 4-2. Antrenorul bănățenilor Ionuț Popa amenință însă că echipa lui nu se va prezenta la ultimul act dacă sponsorul competiției nu va plăti până la 20 mai premiul pentru calificarea în finală. Popa s-a supărat după ce ieri a fost nevoit să facă chetă printre jucători pentru a plăti o taxă de 6.000 de lei către Consiliul Județean pentru a putea juca pe stagioare. Stadionul Dan Păltinișanu. Da, eu sunt surprins că a, acum aflu că de este Steaua Dinamo sau Dinamo Steaua sau cum o fi, știi? Nu adică, Da, de obicei, odată. meciul începea cu trei săptămâni așa, două, trei săptămâni înainte, cu multe, multe artificii. E posibil să înceapă și acum, dar în privat, știi ce <laughs> Că na, oricea da. care era nu, nu mai înțeleg e. nimic, nu mai înțeleg nimic. Da, între timp continuă peripețiile în fotbal românesc. Iată, Ionus a povestea aseară la Digi că pentru a juca meciul de Cupa Ligii cu ASEA Târgu și a trebuit să facă chetă și să strângă de la jucători bani să plătească taxa de joc. Să Poate să joace pe stadion. Da, am plătinișanu. Au venit de la primărie da. și a luat, ce faceți? Avem meci, e scump. Vedeți că trebuie <laughs> cu bani. Nu da. Foarte tare Și au plătit în ultimul moment Era să nu se mai joace meciul Așa că na da. De aici vine hazul fotbalului De asta e să ajungă în Champions, Champions League asta. Că vine aia de la Real Madrid Și poate plătesc ei Da Eu propun să se facă fotbal de stat Și pot să le dea și sporuri A, A venit primăvara în sfârșit Ce frumos Pe cuvânt Adică de când am așteptat momentul ăsta Doamne <laughs> La, la adie Sergio al nostru în dimineața. Foarte frumos. La celibidacie mă cele refer la Mama, ce tare. Bravo. Bravo. Aveți grijă, pupați-vă, fetele ocupați doamnele cu grija, da, dar nu da pe toate s-ar putea să vardeți, știți, da adică aveți grijă unde vă puneți pupătura. Mărțișoare, pupați și domni, Moldova dați-le mărțișoare și domnilor. Băi, să știi că așa este. Eu da. Eu așez. sufer de când suferi? Da, nu mai primesc mărțișoare. Pe cuvânt, aveam pieptul plin de mărțișoare. Ai venit aici printre străini. Poare da. cum? Noi mitici da. nu mai primim. Da. Nu, nu mai primim să știți mărțișoare. Să am văzut ă seara a văzut la pro că sunt mărțișoare de toate L-am văzut mărțișoare în formă de mici cu muștar. Ah. Vorbesc serios, Luca, să viseț-ți nice. Da, am o poză. Și mai este una, pește cu mămăligă. ligă. Hai, mă nu. Pe un funduleț nu. de lemn mic. Cum? Pește cu mămăligă ligă și mușdei. Ai, uite e că cum? am scăpat. Un crab. Îmi trimite <laughs> Moise pe WhatsApp-ul marțișoare. Mulțumesc, Moise. <laughs> Vezi, noi mitici între noi. <laughs> da, frate. <laughs> Începem cu Supergirl de 1 martie. Bună dimineața! <laughs> so she's Margal Ana anana club la Europa FM, 7 și 22 de minute la mulți ani, doamnelor. La mulți o, o să vă spunem toată primăvara asta la mulțeni. Da, emoții multe la începutul acestei primăveri, o să fie frumos. Avem două știri pentru început, n-am putut să mă abțin, uh -huh. trebuie să îi dau bătaie. Unul dintre pușcașii care asigurau securitate la un discurs al președintelui francez François Hollande a împușcat și rănit doi civili cu un singur foc, Vai. când dar mai s-a descărcat din greșeală. Șeful statului ținea un discurs la inaugurarea unei noi linii de califerate că speech-ul a fost întrerupt de un foc de armă. E băut un Ce seama ce a fost în mintea președintelui când a auzit un foc de armă lângă el? Vărba lui pus a început să uite de unde e lumină de Albă se ducă da. spre ea <laughs> da. Unii martori au relatat ulterior Că pușcașul s-a împușcat în picior În că a... aia vine singură totuși <laughs> Și a putut fi văzut Sopăind de durere imediat după incident Ceea ce, adică În mod evident nu asigura searmă Cred că nici nu știi acum că în armata franceză accentul se pune pe atletism, nu pe tir. Dacă, dacă înțelegi vreau da. să spun, da. Cert e că doi civili aflați în zonă au fost răniți, ușor, nu a fost nicio problemă. Glonțul a trecut prin piciorul chelnerului șef al unei cârciumi din zonă. probabil meritat, aș spune, dacă era vorba de cârciuma gării, și s-a oprit în călcăiul unui acar al căilor ferate, care era și el la dacă fața locului. Dacă a fi locului. trecut soldatul pe acolo înainte, asta ar fi fost ciubucu pentru. Da. înțelegi? Deci, acarul pe un, săracul de el trage toate ponoasele din nou și am putea spune ca să concluzionăm că în sfârșit poliția franceză a fost compasă înaintea, înainte a teroriștilor, a reușit să împuște puște prima pe civilii, atunci când a fost o uh, problemă. În fine, să revenim în, în noastră, în actualitatea noastră, în care Cred că ne stăm mai bine aici. Avem un nou parlament și un nou partid în parlament care este în evidență cu toțul de întâmplări, e în vorba de USR, de data asta un deputat USR a ales... A mai dormit nu? Nu, a ales o cale directă de a explica uh, oamenilor și alegătorilor cum să combată risipa. Este un deputat care e preocupat de risipă, ceea ce e bine și vrea să o curmeze, să o, nu știu, pe cât mai multe căi. Așa că deputatul SR se atragă a... un semnal de alarmă. Da, a tras un semnal de alarmă și a mâncat direct din gunoi, drept exemplu, spunând că sunt lucruri foarte bune și acolo nu e nicio problemă. Nimic nu se pierde, practic totul se transformă. Așa este e. deputatul SR de Cluj, Adrian Dohotaru care uh, a mâncat sărățele dintr-o pungă aruncată într-un coș de cu noi de la Parlament. El a susținut că prin mici Auzi. exemple personale se poate reduce risipa Când intre banii la parlamentari pe card Da, de, face asa, de Eu cred că asta nu știe că e pe bani acolo Adică nu ște seama că primește și salariu Ca să nu mai vorbim de altele da? <laughs> Într-o postare pe site-ul SRE Cluj, Deci e postare de partid Domnul deputat Dohotaru a scris că el a decis să nu mai cumpere peturi Și nici nu mai folosește vesela din plastic din parlament Ci și-aduce vesele de acasă Vezi, nu știe. Da. Băi, eu sper că măcar la hârtie igienică, e, e mână largă și nu face economii. Acolo nu intrăm în detalii de genul ăsta. Da. Zice așa, când am ieșit din plen, spune domnul Dohotaru, am fost intrigat de cantitatea mare de peturi aruncate la coș. Adică de sticle de plastic. Așa că, zice, am luat decizia de a nu mai cumpăra peturi și să vin cu propriul flacon la lucru. Deci, el va veni cu propriul flaconaj. <laughs> Fiind clujean, cred că flaconul e în formă de țoi. Apoi am decis să nu mai folosesc vesela de plastic cu care ești servit în Parlament. În în care eu am trăsărit, A zis -o să mănânce cu mâna. De care sunt pline coșurile în jurul bufetelor și să-mi aduc pe cea de acasă. În coșul de gunoi, zice el, continuând firesc această relatare, era și o pungă cu sărățele pe jumătate plină. Am luat-o din coș și am mâncat sărățelele. Asta nu se numește și furt? Băi, era în gunoi, nu Din mai... avutul public. E, era în spațiu public, deja. Bă, acum eu nu înțeleg la ce se mănâncă în general în politică sărățelele astea luate din gunoi, să încep ce încurcubiu pe, minunate. pe <laughs> da, pe da, bune. Da, Bă, era un episod în Seinfeld în care George constanță era prins că mânca o prăjitură din gunoi nu da, Bă, da, -ți da, Da, da, da. da. formidabil. Bun. Domnul Dohotaru continuă. Cred că mici exemple personale putem reduce risipa. Parlamentul poate deveni un loc bun ca simbol pentru a transmite mesaje într-un mod simplu, decent, decent, așa accentuez eu, uneori în afara logicii conflictuale putere versus opoziție. Deci, ca să iasă din logica putere versus opoziție, domnul deputat a mâncat sărățele din gunoi. Asta e clar, ieșit din logica. În general, din orice logică. Dar a ieșit și din, clar din această logică. Uh, oricum, ar fi un exemplu foarte puternic, a zice dacă am vedea parlamentarii mâncând mai des din gunoi și eventual dormind pe sub poduri. Auzi, Asta da, în cazul care sunt liberi. Când intri în USR, dai și un test? Da. Dar vezi pe domnul ăsta pe hol discutând cu un alt parlamentar Și în spate aruncă unul la gunoi, da. un măr Și ăsta, mă iertați da? Revin imediat Dar am putut să rezism, mi-e poftă da, da. Doamne, jos risipa Deșeptarea Europa FM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 879 lei. Arctic. Tehnologia de acasă. EMAG. Dacă vă aflați într-o clădire în spații comerciale și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub o sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, rafturi cu mărfuri, pereții exteriori sau alte obiecte care pot vă tăma. Nu ieșiți și nu fugiți pe scări. Evacuarea din clădire se realizează coordonat, după terminarea cu tremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu sprijinul Eon România. Buna Euro dimineața, Europa FM 7 și 30 de minute. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM Ascultăm Busy Day, Mai seguran bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Da, execuția bugetară pe luna ianuarie 2017 este într-adevăr un dezastru. Ceea ce mă îngrijorează însă cu adevărat nu este diferența mare dintre veniturile și cheltuielile statului, că am mai vorbit că s oricum în aer majorările de salarii și pensii deja puse în aplicare de la februarie. ceea ce mă îngrijorează sunt contradicțiile înfiorătoare din economia asta noastră, reflectate în această execuție a bugetului pe ianuarie. Și mare atenție! Cum în ianuarie se colectează TVA-ul pe ultimele trei luni din 2016 la firmele mici, nu numai guvernul nu poate fi făcut responsabil de această execuție. Busy Day! Cu Moise Guran! La Europa FM! Scăderea încasărilor din TVA cu 25% între ianuarie 2016 și ianuarie 2017 nu poate fi justificată descăderea cu 4% a cotei generale de TVA. E prea mult. Iar dacă n-am ști de la statistica oficială că ne crește economia, aș zice că am intrat cumva în recesiune. Adică, dacă nu s-ar fi schimbat cota de TVA, statul tot ar fi încasat cu 10% mai puțin, să știți. Asta indică fie un derapaj crunt pe partea de evaziune fiscală, ceea ce nu prea are de unde, că am avut numai relaxări. Nu? Fie alte probleme venite de la investiții, de la achiziții, poate de la achiziții din spațiul comunitar, eu știu. Ar mai fi un fenomen despre care eu v-am mai vorbit în atâta mare de ani de când observăm împreună economia. În anii ăștia electorali, are loc o ciudată mișcare a banilor dinspre România, spre offshore iar apoi, în funcție de cine câștigă alegerile, înapoi în țară, sau nu. Din păcate, această teorie n-a prea investigat-o nimeni și e oricum doar o speculație bazată pe empirică, observație a statisticilor și atât. Bun, acum făcând abstracție de comunită, Comunicatele de la statistică, dar și de alte cifre din buget, ci fiind doar cifra infima ATVA-ului în casa de stat în luna ianuarie 2017, te-ar putea apuca spaimele. domnule gata, vine iarăși criza. Că lucrurile nu stau chiar așa, o arată creșterea cu 25% a încasărilor din impozitele pe salarii, dar și creșterea cu aproape 10% a contribuțiilor din asigurări, care vă să zică salariații o duc foarte bine în România sau oricum mult mai bine decât la început anului 2016. Doar scăderea cu 35% a încasărilor din impozitarea profitului firmelor îți mai poate da unele frisoane. Tragem acum linie și adunăm, încercând să reducem printr-un exercițiu de imaginație întreaga economie la o singură firmă, care, uite, în ianuarie 2017 a plătit statului așa. TVA semnificativ mai mic, deci fie cifră de afaceri mai mică, fie deduceri mai mari, salarii cu 25% mai mari, contribuții mai mari și ele, dar nu cât salarii, asta în condiții de prețuri constante, curs constant, relaxare fiscală, creștere de activitate și încă ceva. Creșterea salariului minim pe economie. Ce să înțelegi totuși din firma asta? Că a balansat o parte semnificativă din profit către salariile angajaților? Ok, asta se poate. Dar nu cumva doar creșterea aia salariului minim pe economia a forțat acea creștere a încasărilor din impozitul pe salarii? Ba da, din păcate se poate și asta. Dar cred totuși că e ceva mai complex de atât, că în firma asta România nu-s decât o treime dintre angajați plătiți cu salariul minim. În primul rând, trebuie să vă mai spun un secret. Evaziunea fiscală, adică neplata taxelor, produce totuși creștere economică cum două-treimi dintre angajați n-aveau salariu minim, dar au ajuns la el din cauza creșterii celor care erau cu salariu minim, patronul firmei ce era să facă? Să-i plătească pe toți la fel? Mm, nici în comunism nu era așa. Dar dacă totuși numărul celor plătiți cu salariul minim a crescut cu 50% în urma rundelor succesive de creșterea acestuia din ultimii ani, n-ar fi mai potrivit să presupunem că patronul ăsta al firmei noastre a preferat ca celorlalți să le crească salariile la negru decât să nu le crească deloc? Da? Păi da. Dar dacă are cheltuiel la negru, ce ziceți? De venituri la negru nu are nevoie? Ba sigur că are. Deci spune și dumneavoastră că o altă teorie nu mai am. E posibil ca o creștere atât de rapidă a salariului minim pe economie să provoace atâtea distorsiuni pentru aceasta? Paradoxal, nu e așa? Economia crește, PIB-ul crește, dar statul încasează mai puțin. Vai, dar întreaga filozofie de guvernare se bazează pe creșterea veniturilor la buget, indusă de creșterea salariilor. Domnul Grindeanu, mare atenție! Acum, chiar că vă trebuie un laureat de Nobel în economie ca să vă rezolve aceste probleme. Mai Guran în dialog cu Guvernul României la BiziDev. Mulțumim, Moise, pentru ediția de astăzi. Te așteptăm la și un sfert cu România în direct. Pastila Bizidei a fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Întreprinzători. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. România În Direct, cu Moise Guran Curtea a insistat pe necesitatea separației puterilor în stat păi, Atâta timp cât la Curtea Constituțională PSD-ul are șase oameni și dacă îi prinzi în fundul gol ei vor da o lege ulterior și vor spune că este în regulă România În Direct De luni până joi, la 1 la Europa FM Poți vedea și asculta România În Direct pe europafm.ro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 Fiule, ia plicul și pune-l într-o cutiuță. Când o să-l deschide, ia o să zică. Semințe de trandafir! Dar tu ești pregăti și zici. Și flori, și cadou, he? Eh? Săptămânile astea românul trebuie să fie și drăguț și isteți. De asta vine la Penny ca să ia Sweet Obsession. Diverse sortimente, 250 de grame la doar 5,99 lei și nucă de cocos la doar 1,99 lei bucata. Ofertă valabilă în perioada 1-7 martie, în limita stocului disponibil. Penny, știe ce ne place!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 Ce mai bună muzică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 shape of you Ed Sheeran 7 și 41 de minute It's Aproape 40% dintre români vor să schimbe job -ul. în 2017, arată un studiu. Nu, eu nu vreau, sondaj. mie îmi place la radio. Băi, încă câteva luni de guvernare <laughs> <laughs> și o să zicem mersi că putem să ni-l păstrăm și pe ăsta. Da, în același studiu arată că majoritatea angajaților se declară stresați la locul de muncă. De unde și sporurile pentru stres psihotropic? Așa au apărut sau sporurile. E? Da, dar pentru o parte pune. dintre cei care da, lucrează la stat. Atunci, sigur că da. De asemenea, 52% dintre români se așteaptă să le crească salariul anul acesta. Da. Români noi, sunt optimiști. Noi, ceilalți din 48%, sunt ne naivi. Arată acest studiu e-jobs, uh, ei se așteaptă la o schimbare în carieră sau la creșteri salariale, arată acest studiu. Aș vrea să le spun celor care au răspuns la acest uh, studiu sau care cred la fel că una nu implică mereu pe cealaltă. Adică schimbarea în carieră nu implică întotdeauna și creșterea salariale, ba uneori da, aș zice potriva. că împotriva. Din da. 52% dintre români cred că vor primi o mărire de salariu în următoarele 12 luni. Cine ar zice, uite, câți români cred în Moș Crăciun în țara asta? 52% dintre români cred că vor primi o mărire de salariu să mai spună cineva că nu suntem o nație optimistă. Bine, ăsta e un optimism, mi se pare că e un optimism așa, de tip mioritic, de, ca mioriță, adică în, cum, în, uh, cum stă el, ciobanul, și vine oaia și spune Băi, nene, vezi că vine aia și te moară lucru care, adică, chiar faptul că vine oaia și vorbește cu tine ar trebui să-ți provoace unele uh, îngrijorări, adică știi? Și ce răspunde asta? A, ce tare, la nunta mea va cădea o stea. Adică cât de fumat era ciobanul ăla când vine oaia să-l avertizeze că o să fie omorât, să spună că de tare o să fie tot. Până ea. și ciobanul ținea cu dinamo. Da. Da, da, <laughs> <-a făcut> <laughs> Bine, 39% spun că au un plan să schimbe locul de muncă anul acesta, ei aspire la o situație profesională mai bună și la venituri mai mari, aproape jumătate dintre români cred că numărul locurilor de muncă va crește în următoarele 12 luni. Băi, important este să-ți și, pla să și placă. Că dacă nu-ți place, teu De să crezi că mă nu face numărul mit. locuri de muncă? Au fost alegerile, deci de acum gata, nu mai crezi. Așa au promis. Poate noi. Dar cum se țin, ok, ziua, ziua ca guvernanții, nu da. noaptea ca hoții, au promis și locuri de muncă. Dar care e fi cel mai mișto job din România? Asta cel, trebuie să aflăm în Cel mai asta. tare și mai tare loc, ce mai e aspirațional acum? Când eram eu puști, îmi doream să fiu cosmonaut. Erau și, cosmonaut. Și, și ai ajuns, Nu cosmonauții erau sovietici, astronauții americani. Când am mai crescut, mi-am dat seama că e mai mișto să fie astronaut decât cosmonaut. Cosmonauții general nu prea supraviețuiau. Cu astronauții mai aveau șase să iasă la PSD. Ce așa, detalii Și Cel mai tare și mai tare job din România. 0372-069-599, vorbim. vorbim despre asta. Uh -huh. Luca, tu ce-ți doreai să fii când erai mic? Eu prima și prima, dată, prima amintire de care... Ce, voiai să-i Nu, am vrut Vatman puțin, <coughs> puțin mai încolo. Milițian am vrut să milițian mă fac. Vă da, ai. pe cuvânt că am vrut să mă fac milițian. Aveam teamă pentru la școală și am și scris chestia asta, după care am șters-o pentru că era bunica mea la noi. Și a zis, pe cum eu mă oferesc de milițieni că ne urmăresc peste tot și tu vrei să te faci milițian să fii dintre ei? Dar ce fura <laughs> De ce te urmărea, mai miliția? Înțelegi? cele. Tovarășe, M-am răzgândit, a fost o chestiune de minute că am vrut să fiu milițian. Doi dintre români sunt stresați la birou, însă cei mai mulți spun că job îi inspiră și îi motivează. Al treilea, care nu este stresat, e șeful lor, Probabil. Da, 54% s-au declarat nemulțumiți și foarte nemulțumiți de oportunitățile de promovare din cadrul companiei În ceea ce privește atitudinea șefilor, 46% dintre români sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de relația cu șeful A zice că au fost prudenți când au dat răspunsul ăsta normal, normal, Deci cine întreabă? Cine zicea că sunteți dumneavoastră și mă întrebați de relația cu șeful? Da, știi ce mai e mișto să fii? Cred că manelist distracție, cât cuprinde, bani, adevărați, călătorești. Problema e să nu ajungi în Statele Unite. Știi? Atunci când ajungi în Statele, Statele Unite. Da. Cel care, pe care îl faci cu plăcere. Uite, un răspuns pe WhatsApp. Jobul pe care îl faci cu plăcere ne spune Mirela. Nici Vatman nu e complicat. Adică mi-ar mi fi plăcut pe cuvânt. Nu te preocup de... Uh, nu te preocup de depășiri. Da, și la vremea respectivă <coughs> schimbarea macazului se făcea manual. Da, înțelegi? Cu Fac traj de manetă. Da. Șofer ATB, de asemenea, poți să vorbești cu oamenii, nu? Îți intră în mașină, îți spun lucruri, tu le răspunzi, ei te roagă ușa la spate. Nu, tu n-ai mai mers cu autobuzul. De ce v-am Da. eu? Cum s-au schimbat lucrurile? Cum e? Șoferul de RATB, toți șoferii cu care am mers eu și am mers cu ceva în ultima vreme, da. vorbesc la telefon non-stop. Aia sunt șoferii de microbuz. Nu, nu. Da. Pe RATB. Uh -huh. Bine, și taximetriști, am văzut toată lumea. Acum de când e cu minute fără număr, Se toată mai vorbește la telefon, nu mai interacționează cu publicul. 0372069599 este numărul nostru de telefon. Care e cel mai... Cel mai tare job din, din România. Cel la Doam. care vă gândiți că, nu știu, ar putea fi jobul vostru. Cel mai bun job vânzător prin diverse tarabe în moluri. Doar să stă, spune Dan din Timișoara. Da, mă, e plictisală. A, dacă vrei un job de ăsta la care... Băi, știi care e un, un job foarte tare? Știți care e un job foarte tare Este de bodyguard? Pe cuvântul meu, donare. Ai o grămadă de timp să înveți și să studiezi. Dacă vrei și ești și plătit în timpul ăsta. Sunt oameni care nu fac nimic. Mă uit la bodyguards. În loc să-și folosească timpul pe care l au ca să citească și ei ceva, să studieze, să învețe pentru o facultate. Stau, păi, să știi zi, că, uite, Lu tavan. Luca știam? am avut un, ce faci? un bodyguard aici în, da. în, în, la radio da. care venea și citea. Îl găsea citind... da, super tare. Ne-au dispărut foarte multe preferis. lucruri în perioada aia din radio. <laughs> <laughs> Dar nu cărți. Știu <laughs> ce mai bine să fim în perioada asta? Mm. Cred că primar. Și prieten... A, nu, trebuie periculos. să fie prieten de primar. știre. Constanța News de această știre. Serviciul de carisaj în Constanța costă 700 de, mii de lei. Primăria Constanța caută o firmă care să prindă 150 de maidanezi pe lună. Peste 4.600 de lei atât va costa prinderea, tratarea și hrana unui maidanez pentru câte o lună. Banii vin de la bugetul local. Cât de tare e să fii prieten cu primarul și primarul să aibă bani pe mână în momentul da. ăsta... Da. Numai mai danes nu, nu mai danes să nu fi. Nu mai că te nu. prind? Nu cred că îmi Eu sper să l prindă și pe primar, adică să nu prinde doar mai ul Emil, bună dimineața. Salut. Uh, bună dimineața. Care de la e cel... Baia Mare vă sun. Care e cel mai tare uh, job ca... din România? Cel mai tare job din România cred că este să fii securist. Nu deci e nemuritor. cu A... la asta te Eu asta căs... era visul meu, când era mic și le-am spus părinților mei, era pe vremea comunismului. <laughs> erau să facă infarct. <laughs> dacă spuneam lucrul ăsta în public, cred că ei aveau probleme. Da, nu sigur ar fi avut probleme. Tati, da, vreau să mă fac securist ca tine. Da, să tai cu securia, lemne. Trebuie să te cheme toi. da Aveai mai mult succes. Mulțumim tare mult, milioane Ioana e cu noi la 0372069599. Bună dimineața! Bună, Bună dimineața! Uh, nu este un vis propriu, da. uh, dar cred că cea mai tare slujbă care poate exista în momentul de față sunt... Uh, acei domni de la Pază, da. la supermarketuri, care stau să-și stampileze factura când ieși din magazin. Da, eu nu înțeleg pe oamenii ăia, într-adevăr, deci, dar ce job, așa e. Da, deci este visul, cred că, oricui, bibit ideal de tăiat frunze de la Exact. Este perfect pentru cine nu vrea, cred că să lucreze, totuși. Adică, da, e foarte adică tare. Este toate bani. Ești cu o carucoră la care este plin. Da. Și exact, vine, se uită. Se uită. Se uită. Dar nu, și poți să vadă. adică, mare. Exact. Oricum, nu cunosc produsele. Deci, în primul rând, ar asta. Deci, dar, Cred că ar fi 2% să-mi coșul. Aha. Dar. Da, mai sunt, mai sunt. Uh, Badgarsiulul, unul de la alte magazine, au un catastif în care trec codul sticlei de vin. Dacă cumperi o sticlă de vin, strigă casirița. Costeli, Și vine Costele, îi dă sticla de fin, el se uită și scrie cu pixul într-un catastif un număr. Și îi dă sticla înapoi. N-am înțeles niciodată de ce se întâmplă asta, care-i problema? E alt regim. Ce face cu catastiful ăla? aveam o problemă cu telefonul. Da? Da. Sunăm continuu și nu putem să răspunde. Vă mulțumim tare mult că ne sunați, dar chiar avem o problemă cu telefonul. Ia să vedem. Ai stricat. Alo, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Ai, că am intrat direct prăciun. în direct. Alo? Așa. Nici Cum te... o problemă. Andrei din Brașov. Bună, Andrei! Zi, Andrei. Am visat să să lucrez la FBI. Mamă, ce tare! Fabrica de blide și ibrice. <laughs> Foarte bună asta, ați mulțumit! Ciprian e cu noi, bună dimineața! Bună, Ciprian! Bună dimineața! Salut! Ia zi! Care e cel Bună mai dimineața! Pe job? mine nu mă ajută studiile ca să-mi îndepineze le dar v-aș pune un banc. Ia zi! Dar să fie uh... scurt, Ciprian, bagă! Scurt! Uh, îl întreabă pe un băiețel Ce vrei să faci când vreau să fii mare? Vreau să vreau să vă fac soldat Așa. Pe cum că soldații merg în uh, război Și mor și așa. o moară dușmani. Bine, atunci vreau să mă fac dușman ah. <laughs> E cea mai bună variantă Hai să vorbim și cu Florin, bună dimineața Salut, Florine Bună dimineața, Florin de la Brașov în, în... Ah, A, faimosul -a... Florin de la Brașov Ia Florin <laughs> Să trei. Uh, a, părerea mea e că să fii preot în ziua de astăzi e cel mai bine Lucru e o zi pe săptămână și salarul e cum e și plus de alte beneficii Aha. dar mai și deranjează uneori da. În Miez de noapte mai ai probleme, nu știu dacă e cea mai bună variantă da. Bine, mulțumim tare mult! Mă era preot, nu medic Am da, am înțeles. Da, <laughs> sunt unele lucruri care nu suferă amânare. Mm. Mă gândesc, Dumnezeu le vede și le iartă pe toate. 7:52 de minute, mulțumim pentru telefoanele de azi. Nu, no, ne place jobul, ne place la radio, așa că rămânem aici în deșteptarea Asia uh, și revenim imediat după. Și 56 de minute ne apropiem De ora 8 și de știrile Europa FM Apropo de cel mai tare job Din România, am primit un mesaj Pe WhatsApp, visul meu din copilărie Bibliotecară. Acum nu știu dacă e scris de o doamnă, ceea ce ar părea mult mai firesc, sau e scris de un domn și visa la bibliotecară. Ah, ce bună! Dar mulțumim pentru mesajele din această dimineață. Avem Vanc în deșteptarea, e 1 martie. au uh, Piesa camera ei s-a lansat uh, săptămâna trecută. Am vorbit și noi despre asta. Are un videoclip filmat așa dintr-una și transmis în direct pe Facebook. O să vorbim despre asta cu trupa Vanc după ora nouă. Și avem și dublu sau nimic, 800 de euro zici tu de bătălia sexelor. Și bătălia sexelor cel mai tare concurs. <laughs> cu ce mai tare profesor, da, evident. Sosul, Vă scoatem la tabla astăzi, de martie. Bucură-te de primăvară din plinuri. Plinuri de poșete pentru fete. Hey, pentru că luna martie e luna femei. La Europa FM. Ascultă Europa Express, prinde codul zilei, iar din ți face plinul de poșetă. Detalii și regulament pe europafm.ro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 Viața mai bună!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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri Vreme deosebit de caldă. Pentru această dată, în majoritatea regiunilor, maximele vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade cu cele mai ridicate valori în lunca Dunării. În jumătatea de vest a țării va ploa însă, izolat vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat. Spre seară, în zona înaltă de munte trecător, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. O zi cu vreme deosebit de caldă se anunță și pentru București, maxima se va situa în jurul valorii de 8 Wszystkie prawa Sensia minimă garantată crește de la 400 la 520 de lei de astăzi. Peste un milion de persoane beneficiază de măsura care intră în vigoare de la 1 martie, anunță Ministerul Muncii. Se redeschide șantierul pe podul de la Gigea de astăzi. Circulația va fi restricționată în zonă pe o bandă timp de aproape două luni, până pe 27 aprilie. Viteța de circulație va fi limitată la 50 de km pe oră pe toată lungimea podului, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Panica noapte într-un bloc din Reșița după ce un incendiu a Apartament. Focul iscat într-o cameră a fost tins de pompieri și s-a evitat astfel extinderea lui. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Vecinii au fost alertați inițial din cauza fumului care le-a intrat în case prin coloanele de aerisire și au sunat la numărul de unic de urgență 112. Incendiul s-a produs la primul etaj al blocului, însă fumul a ajuns până la etajul 7. Conducerea CSM a amânat un răspuns la cererea de pensionare înaintată de procurorul Mircea Negulescu, cercetat disciplinar pentru că ar fi dezvoluit amănunte din dosare penale. Magistratul care a instrumentat dosarul banilor pe care Sebastian Ghiță i a datului Victor Ponta pentru a avea asigurat locul pe listele parlamentare ale PSD, este suspendat în acest moment pe perioada verificărilor. Radu Tudor vine cu detalii. Secția pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a decis să îl suspende din magistratură pe procurorul Mircea Negulescu până la finalizarea cercetărilor Inspecției Judiciare. Președintele Instanței Supreme, Cristina Tarcea, a declarat că o decizie în privința solicitării de eliberare din funcție prin demisia procurorului Mircea Negulescu a fost amânată de CSM, deoarece este o situație neacoperită în totalitate de lege. Iar riscurile în acest caz sunt multiple. Procurorul este cercetat pentru posibil abateri disciplinare și încălcări ale dispozițiilor al procurorilor. Ca urmare a apariției unor înregistrări audio în care Mircea Negulescu stă de vorbă cu soția omului de afaceri Vlad Constantin, arestat pentru fapte de corupție, cărea îi dezvăluie date și amănunte din dosare penale. Aseară târziu, instanța i-a lăsat în libertate condiționată pe cei doi apropiați ai fugarului, Sebastian Ghiță, cumnatul său Cristian Anastasescu, administratorul al grupului Asesoft și directorul societății Timnet, Bogdan Padiu, sunt suspectați că au dat mită 50 de milioane de lei pentru a obține contracte publice în domeniul IT. Potrivit rechizitoriului DNA, fostul deputat Sebastian Ghiță de negăsit din luna decembrie este cel care ar fi intermediat șpăgile. Banii erau destinați unor miniștri sau funcționari publici cu putere de decizie. Procurorii au cerut emiterea unui nou mandat de arestare în lipsă pe numele lui Sebastian Ghiță, instanța urmează să analizeze solicitarea pe 6 martie. Noua mândrie națională a Statelor Unite în acești termeni și-a început președintele american Donald Trump. Discursul rostit aseară în Congres este pentru prima dată în mandatul său când liderul de la Casa Albă se adresează senatorilor americani. Între altele, Donald Trump le-a cerut republicanilor și democraților să-i susțină politicile fiscale și reformele în domeniul imigrației of American greatness. Începe un nou capitol al măreției Americii, o nouă mândrie națională crește în națiunea noastră, a spus președintele american în robotele de aplauze ale congresmenilor. Donald Trump a promis că va economisi miliarde de dolari prin aplicarea dură a legislației imigrației, amintind inclusiv de promisiunea sa de a ridica un zid anti-imigrație la granița sudică. Nu a menționat însă cine va plăti pentru acest zid. Liderul de la Casa Albă a adus din nou în discuție în a legislației privind imigrația. În acest fel, spune președintele american, vor fi create locuri de muncă pentru americani, iar rata criminalității va scădea. De asemenea, Donald Trump a promis că americanii din clasa de mijloc vor fi scutiți de anumite impozite, dar și că va abroga Obamacare, reforma sistemului de asigurări de sănătate implementată de predecesorul său, Barack Obama. L-am ascultat pe egiptean, Ioana Mulțumiei meșterile să oprez deocamdată. Aici ne reauzim cu alte informații peste ora. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Eric Bigfalvi a debutat excelent la Urale Caterimburg. Mijlocașul român transferat în această iarnă de la o altă echipă rusă, Tom Tomsk, a reușit seară o dublă și a transformat o lovitură de departajare. Condusă cu 3-0 de Krasnodar în sferturile de finală ale Cupei, Ural a revenit spectaculos de la 1-3 în repriza secundă prin golurile lui Bicfalvi. Meciul s-a încheiat 3-3, iar la penaltiuri a câștigat noua echipă a românului cu 4-3. Eric Bigfalvi a executat și transformat prima lovitură de la 11 metri. Cristian Chivu a devenit observator tehnic în cadrul UEFA Fostul capitan al echipei naționale va lucra în departamentul condus de Ionuț Lupescu Acesta fiind de altfel cel care l-a îndrumat Anunțul a fost făcut pe Facebook de soția lui Ionuț Lupescu În vârstă de 36 de ani, Cristi Chivu și-a încheiat cariera de fotbalist în 2014 Și de atunci a avut foarte puține apariții publice, locuind alături de familia lui la Milano Luca, mulțumim pentru știrile din sport Am vorbit mai devreme de cea cel mai bun job Jobul de bodyguard o fi bun. Da, da. Multă lume a zis De patron de bodyguard o să fi bun și prieten cu primăria În același timp a, asta, a. E, asta e o nuanță deja Republica Fantastică România, imediat Pe aceeași, aceeași prevență cu tine Get to the best now. Yeah. și da, pe 8 și 9 minute, vă spunem din nou bună dimineața, ascultați Europa FM peste vreun ceas așa, o să facem schimb de mărțișoare cu trupa Vank Camera ei se numește piesa lansată de Vank și o vom asculta live din garajul Europa FM Republica Fantastică România la Europa FM Subiectul de azi este o continuare a unei anchete pe care a făcut-o Victor Marin în urmă cu ceva timp, despre paza parcurilor din București, vă spunem atunci țineți minte că sunteți ascultători fideli că parcurile din capitala României urmau să fie păzite între 2017-2018 de către agenți privați, evident, pentru cel puțin 22 de milioane de lei pe an fără TVA. Sau cel puțin asta își doreau atunci cei de la administrația parcurilor care au și organizat un soi de licitație plină de neregul. Cea mai evidentă a fost că anunțul a fost publicat așa, că am șest într-un ziar cu un tiraj infim, la mica publicitate. Din cauza problemelor numeroase și semnalelor, licitația a fost de altfel blocată de către autorități și Europa FM a contribuit la blocarea acelei licitații cu cântec. Între timp procedura a fost reluată. Suma de pornire nu mai este acum de 22 de milioane de lei, este de 24 de milioane. În condițiile în care și vechea sumă de 22 Bun. de milioane era cu cel puțin 25% peste media pieței. Deci mai... am contribuit la asta. <laughs> deci te întrebăm, mai bine nu o lăsăm așa. Adică limitam pierderile. Ne -a... Ne a trebuit să spunem, băi se pregătește o măgărie. Da. Suntem foarte mândri, așa. Bun. S-au mai schimbat și alte lucruri, din păcate. Așa. Victor Marina a investigat din nou și a aflat un alta. Prima diferență notabilă e că anunțul de licitație a fost publicat pe sistemul de achiziții publice la dispoziția oricărei firme interesate să participe. În schimb, prețul e de cel puțin 23,8 milioane de lei pe an fără TVA în condițiile în care acum 9 luni era cu 1,8 milioane de lei mai mic. Suprafața parcurilor din capitală e neschimbată și noul caie de sarcini indică același număr de posturi de pază. Ca idee, oferta minimă pusă la bătaie de administrația parcurilor este cu o treime mai mare de decât prețul de pornire al cele mai scumpe firme care patrulează în prezent parcurile capitalei. Din Comitetul de Organizare al Licitației nu face parte nimeni de la Departamentul de Achiziții din cadrul administrației parcurilor. În schimb e menționată firma SC Forum Group SRL ca prestator de servicii auxiliare. Daniela Vișoianu, președintă a Coaliției pentru Educație, este și unicul asociat al firmei. Care e contravaloarea acestor servicii? Nu pot să vă spun exact cifra, pentru că nu firma este a mea, dar eu nu mă ocup deloc de ea și nu, nu este specialitatea mea, 80 și ceva de lei, nu știu să vă spun dacă suma are TVA sau nu are TVA. 80 de lei? O de oră. Deci nu știți exact la cât s-a ridicat tot... Nu probabil nici nu s-a terminat. Externalizarea unor servicii e permisă de lege și acum două săptămâni am cerut un punct de vedere Primăriei Capitalei privind valoarea contractului cu Forum Group. Degeaba. Nu am aflat nici cum a fost desemnată firma, dar cert e că procedura nu implică neapărat o licitație. În ultimii ani, Forum Group a organizat mai multe cursuri de calificare pentru membrii unor grupuri vulnerabile, romi ori persoane cu handicap. Printre meseriile pentru care au fost instruiți, se numără unele ca florar, parchetar sau lucrător în tricotaje. Conform Ministerului de Finanțe, până în 2013 inclusiv, Forum grup avea ca obiect de activitate principal facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată. Așadar, activități turistice. Da, să mai spunem uh, și așa, că, ca o curiozitate, că până acum 4 ani directorul general de la Forum Group era Corneliu Vișoianu, soțul doamnei Daniela Vișoianu și fost consilier al premierului Ponta. În trecut acesta a fost și manager în cadrul Energy Holding, companie controlată de un domn pe nume Bogdan Buzăianu, mai cunoscut Așa, pentru echipa aceea pe care presa i-a numit băieții deștepți din energie. Uh -huh, Parcă m-aduc aminte. Da, zi? la indicația președintelui Traian Băsescu pe vremuri, uh -huh. când s a lansat asta băieții deștepți, după aceea, da. Pe scurt, Energy Holding, pe vremea aia, cumpăra energie ieftină de la Hidroelectrica prin contracte pe termen lung și apoi o revindea pe piața liberă, la prețuri mult mai mari. Important să ai noroc în viață și să-ți iasă bine afacerile cu statul. Uite, Dacă vezi, noroc, au revizuit bine. contractul și a crescut valoarea. Da, e așa de Băiții chiar, chiar se pricep. Da, și acum o să-i ajute și legislația să facă afaceri chiar mai bune. Că până acum i-a mai încurcat de neau, de acum cred că nu mai o să fie... Mediu de afaceri o să fie puternic încurajat a un anumit mediu de afaceri, nu orice mediu de afaceri. Disteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Domn profesor Petranu vă scoate la tablă astăzi în bătălia sexelor peste câteva minute. Aveți 10 minute la dispoziție ca să vă înscrieți cu un SMS cu tarif normal la 1769. Câștigați o tabletă și în această dimineață trebuie să scrieți în SMS deșteptarea, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și poate luați tableta. da Deșteptarea, numele, orașul, trimiteți un SMS sau câte vreți voi la 1769. Bună dimineața!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 Arctic și Beco, secretul lucrurilor făcute. La EMAG electrocasnicele ingenioase au prețuri avantajoase cu până la 35% mai reduse. Comandă mașină de spălat rufe Arctic 7 kg, mie rotații pe minut, clasă A+++, și 5 ani garanție la doar 879 lei. Arctic. Tehnologia de acasă. EMAG. A fost odată Maria, care în timp ce sărbătorea cu familia faptul că va deveni bunică,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 în vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri.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 I'm only human. I've made mistakes. I'm only human. It's all it takes to put the pain on me. Don't put the pain on me. I'm no prophet or messiah. You should go looking somewhere higher. I'm only human. Am only human, after all, don't put the blame on me, don't put the blame on me, I'm unhuman, I do what I can, am just a man. I do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Rag man, la Europa fm, 8 și 23 de minute, vă spunem din nou bună diminea. Turul României la Europa FM Anchetă într-o situație de maximă securitate la serviciul public din cadrul primăriei turceni. Par serios. Toți... Par serios. Toți angajații de aici au fost amprentați și fotografiați de polițiști. După ce directorul unității a considerat Suspecti într-un dosar penal Este vorba despre Țineți-vă bine ca să aflați La ce este folosit banil, banul contribuabilului Este vorba despre Distrugerea două geamuri De la stația de epurare Din localitate care au fost găsite Și anume sparte ah! Deci, pentru două geamuri sparte, poliția a declanșat ancheta, amprentează, face fotografii, câți bani au făcut și pentru unul. Toți oamenii, aia, toți oamenii, s-au oprit din lucru, vă dați seama câți bani pierdus pentru două geamuri sparte. Din unitate nu lipsește absolut nimic. Deci, paguba este două geamuri sparte. <laughs> Auzi, eu, eu mă bucur că am scăpat de amprentat. În copilărie, da. știi? La câte geamuri am spart Directorul îi consideră vinovați Pe sala diații, care în opinia lui Doresc să-l saboteze Și vrea să afle cine este vinovat era. Mai erau niște copii care jucau Mingea pe acolo Dar cine să-i bănuiască pe aceștia? Cine să-i bănuiască pe aceștia? Gabriela Mladin are detalii, bună dimineața Gabi Bună dimineața bună dimineața, da, într-adevăr iată că clădirea că în care s-au spart geamurile această clădire la stația de epurare se află în afara orașului, undeva pe un câmp, deci putea într-adevăr oricine să spargă acele, acele geamuri, cred că era mai simplu să vă sună pe voi poliția, nu? Pentru că iată, le-ați oferit o pită Nu mulțumim! <laughs> Poate era oaia fermecată din Miorița când le încerca să transmită un semnal directorului Mă, tu ai ceva cu ciobanul, că tot aminte de minorități. Da. În orice caz, vă dați seama, pentru cei 20 de salariați din Turcia, săptămâna a început cum nu se gândeau vreodată. Oamenii au mărturisit că la început au crezut că este vorba despre o glumă. Apoi s-au simțit efectiv umiliți când au văzut că lucrurile într-adevăr sunt serioase. Să te amprenteze, pur și simplu i-au amprentat, apoi i-au fotografiat din față, din profil fără să li se ia ulterior vreo declarație sau înainte. Um, abia apoi, după ce au cerut explicații polițiștilor, li s-au spus că aceasta este procedura cum sunt, când sunt uh, trecuți pe lista de suspecti într-un dosar penal. Păi... Da, cum spuneați, distrugere, se numește infracțiunea, uh, obiectul infracțiunii, să zicem așa, sunt două geamuri, da. iar prejudiciul este de 100 de lei. M dar ce geamuri scumpe totuși acolo! Ma... Da, geamuri, geamuri termopanți să zic așa. Tot. Bun, tot. Bun, da, nu lipsește nimic într-adevăr din clădire. Și Dacă asta, e, și asta pot, mi se pare pot, suspect. Da. Și asta mi se pare suspect. Cred că avem de a face aici cu o bandă de infractori foarte inteligenți care au încercat să bată atenția, să slăbească atenția. Deci au spart geamurile și în timp ce poliția investigează această crimă, Cred că s-a dat o spargere la trezoria din localitate sau ceva, că altfel nu se explică. Încă nu a fost anunțat și e posibil. Da. Și da, domnul a, director, a, a, ce plănuiește să, să facă în momentul în care va fi prins în criminalul? Momentul de, în momentul de față, domnul director, cred că a vrut doar să justifice uh, mă rog, această gaură, să zic, să zic așa, de 100 de lei, pentru că aceasta a fost reacția. trebuie să plătească cineva. Mm -hmm. Bun, dar de ce considerați că angajații sunt suspecti? Păi primii ei sunt, apoi vedem, îi eliminăm <laughs> și apoi vedem dacă este vorba despre altcineva. Mulțumim, știe el ceva dacă zice că angajații sunt primii suspecti acolo? Da. Da, o fi făcut ceva cu abilul Misterul ceamului <laughs> spart din turceni 8 și 27, Gloria Estefan și bătălia sexelor da, Am vrea să rugăm pe corespondenta noastră Gabi Mladin să ne țină la curent Și să aflăm în momentul în care sunt Prinși suspecții Infractorii vedem, nu, da, nu, nu, nu suspecti, Suspecții infractorii. și vor fi trimiși în judecată Ca să fie pedepsiți Exemplar pentru acest act de vandalism Împotriva avutului obședic Da, ia un semn, nicio, n-am nicio îndoială.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 și 6 de minute. Avem bătălia sexelor. Dăm o tabletă în această dimineață frumoasă de primăvară de 1 martie. Începem cu Felicia din Constanța. Bună, Felicia! Bună dimineața, băie. Bună dimineața, Felicia! Spunem dacă o să câștigi, Zaf s-a angajat Ar că zi, pune două, el șnur roșu și alb tot în jurul tabletei. Se trimite da. cu șnur cu tot. Acum, da, nu stiu ce spera. șnur vrei. Vrei șnur alb cu roșu sau roșu cu alb? Da. Adică... Da. Din si, si, Da. și, da. Punem un și Alin din Buzău, e cu noi bună dimineața. Salut Alin. Salut Alor. Zafin moldovean și ție, ți pregătești și <laughs> o să știu perioada. Cine vrea să înceapă? E la graniță. E la graniță, da. da Cine vrea să înceapă? Eu. Felicia. Domnișoare. Felicia. Fii atentă. Care este cea mai mare insulă din lume? Australia oh. mm, Și asta voiam să precizez Am în paranteza martor aici Așa. Australia e continent, nu se pune Știu okay. ce vrei să spui, e ca și cum mai zice America Groenlanda Da, Groenlanda Acolo... Nu are domnule, scris nimic în paranteza ba, Da, domnule, hai mă, să <laughs> termină <-a> Scrie <laughs> în parantez punem, da. punem, uh, punem un punct Da, Alin Care este cel mai mare lac ca suprafață din România? Lac, mare, de tot Rad. Rad. Ce? Hai? Razin. A, așa, Razin, 415 km pătrați. Hai mă, că știi, Alin, nu se lasă deloc de mărțișor. 1-1. Felicia, asta e foarte simplă. Inima omului are un număr egal de atrii și ventriculi. Care da. este acest număr? Câți atrii și două câți ventriculi? Mamă, ce tare! Doamnă, sunteți medic? Nu, asistentă. Ce-am nimerit <laughs> Săr doamna. Sără, bună, bună, Alin, cum se mai numește în termeni populari, cortexul cerebral? Nu am Cum se mai numește în termeni populari cortexul cerebral? nu știu. Nu știa? Felicia, știi? Nu, Felicia, știi? Deci este vorba despre creier. Scoarța cerebrală. Bine, Felicia, fii atentă. Cum îl chema pe conquistadorul spaniol care a distrus Imperiul Astec în 1521, Felicia. Cortez. Mamă, ce tare! Da, așa este. Trebuie sa să puni șnurul! Bravo! Alin, bravo, ai fost cavaler. Felicia, ai câștigat. Îți mulțumim tare mult, Alin. Felicia, bravo! Mulțumesc, fații bună! Ești la serviciu sau? Să la poliție. Nu, nu, nu sunt la muncă. Vă aștept la și la dublu sau nimic într-o zi. <laughs> da, corect. Da. Încerc, încerc, Da, Bine. Luca e invidios pe astfel de concurență. <laughs> da, da, da. Bine, am dat tableta în această dimineață. Am sperat să o dăm doamnei, părții feminine din concurs. Și uh, iată că s-a întâmplat. Felicia din Constanța a câștigat o tabletă. 8 și 38 de minute. Peste jumătate de oră ne întâlnim cu Vanc. Au să ne o? Piesă nouă. Hai să o ascultăm acum în deșteptarea. Ei o să o cante în garajul EuropaF. Camera ei, muzeul dragostei. De astăzi s-a închis și m-am trezit. Vin mis camera ei, o lume fără chei. Chiar dacă fost ultima zi vin, din nou mea fandă zid. Și mi-am promis că o să mă duc și mi am promis că nu o să mai sun, dar ea mă face să nu mai fiu om de cuvânt și iar alerg peste stresul că poate uit tot ce m-a durut dar doare din ce în ce mai mult cine m-a fi pus să o privesc Tre fi Camera ei, o lume fără chest, ne am încercat și la alte uși, chiar și la poarta lui Băhuș, dar tot de vocea ei ne dor la duși. De câte uși pe lume s-au construit Vix la a ei am ciocnit Și am rămas pe veci al ei Neiubiți Cine m-a fi pus să o sărut Camera ei Muzeul Dragostei De astăzi s-a închis Și m-am trezut Camera ei Camera ei Muzeul Dragostei live în deșteptarea din garajul Europa FM după ora nouă. Taylor și Europa FM te invită la concurs, răspunde la întrebarea inspirată din știrea de diamant și intri în cursa pentru o bijuterie în valoare de 1000 de euro. Am dat deja două bijuterii, mai avem două, una vineri, una vineri cea altă. Iată știrea de diamant. Tanzanitul este o piatră prețioasă descoperită în anul 1967 în nordul Tanzaniei, la poalele muntelui Kilimanjaro. În occident, Tanzanitul a fost lansat în anii 70 de către faimoasa firmă Tiffany din New York. Cel mai faimos, dacă pot spune așa, cristal de tanzanit, 242 de carate, este Queen of Kilimanjaro, care împreună cu 803 briliante este montat pe o tiară aflată într-o colecție particulară. La noi în țară, Taylor a conceput colecția Infinite Blue, formată din inele, cercei și brățări forite din aur, încrustate cu diamante și tanzanite de la albastru intens până la violet închis.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 Molly Rush 8 și 47 de minute Ascultați Europa FM Corespondentul nostru special țache, Andrei Așa. Paleu ne spune că e un accident Pe linia de tramvai, pe linia lui 5 Pe bulevardul aerogării, chiar în dreptul Stației OMV Nu mai circulă nimic pe acolo Bun, revenim la ale noastre E întâi martie, astăzi prima zi a primăverii Nu era mai bine dacă era liberă <laughs> Da măcar pentru fete să fi fost liberă, măcar puțin. Nu, asta ar fi discriminare. De ce? Oricum, deputații pregătesc oameni buni o nouă zi liberă pentru noi. Va fi luna martie și o să vă dăm detalii. Dar mă gândesc, nu mai bine facem invers, adică nu mai bine stabilim care să fie zilele lucrătoare. România, nu zilele libere? Ar fi bun liber, să fie, Și știrea ar fi, deputații pregătesc o nouă zi lucrătoare pentru români. Da, Când? Va fi în octombrie. <laughs> da, este vorba de uh, un proiect de lege pentru declararea zilei de 27 martie, ziua unirii Basarabii cu România, ca zi de sărbătoare națională. Uh, proiectul a fost inițiat de deputatul PMP, Eugen Tomac. Și aș zice că, dar fiindcă Basarabia Nu mai face parte de mult din România E ca și cum ar urma să sărbătorim Ziua de naștere a fostei soții <laughs> De ce ce nu? depinde în ce relație ai rămas cu da. fosta Că e, pentru uh, unii îi doare chestia asta Sunt bune? Adică uite, domnul Tăricianu L-ar fi ajutat acum <laughs> relații bune cu, măcar cu fosta a patra, soție, da? Că aceasta să nu depună mărturie pozitivă lui domnul Tomac. Deci, da. care va să zică, moroc mă a trecut fără niciun fel de probleme, s-a votat s-a alea și acum proiectul de lege urmează să intre în plen. El a primit vot favorabil deja din partea senatorilor, Camera Deputaților fiind decizională și a fost depus la Parlament în legislatura trecută, dar încet, încet mai primim încă o zi de sărbătoare naționale Dar nu multe, nu depășitem deja media lasă, Uniunii Europene? Domne, măcar să sărbătorim dacă de mâncat Nu o să mai avem ce mânca mm. Bine, mâncăm de întâi mai, îți spun eu, mici Bine. Dar mai e până acolo Ieri am avut în garaj The Motans și Delia Weekend am ascultat, Weekend ascultăm și acum E super piesa asta Dacă vă place, puteți să ne scrieți Dacă nu vă place, puteți de asemenea să ne scrieți The Motans și Delia În deșteptarea, bună dimineața!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 și nu am rezervat Pilet în paradis Când am ajuns cu bani Era deja închis L Am pregătit din timp Însă toată pentru noi Un cer, un răsărit O pădură la doi Zilele de luni și până jos.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 Cer un răzărit, o pădură la doi Zilele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 viață cu picioarele goale Cadă copii pe o plajă de vară ți ne de mână cu pașmii am ajuns Pe malul unde orice cuvânt e în plus Weekend, The Motons și Delia la Europa FM 8 și 52 de minute Ne apropiem de știrile de la 9 și vă reamintesc După 9, dublu sau nimic, 800 de euro în această dimineață Vestitorul primăverii sunt cei 800 de euro Și evident, trupa Vank în garajul Europa FM da, ne dăm în vânt după știri cu hoți proști Știți că asta se întâmplă Am găsit un caz în Reșița Nu ni se întâmplă, se întâmplă Se întâmplă, da Am găsit un caz în Reșița relatat de expres de banat Cunoașteți metoda accidentului? Așa. Sună scrocul și te păcălește, mă rog, cineva dragă da. ceva și are nevoie de bani ca da. să nu în judecată și să nu fie da. Da, da, da. Sâmbătă, puțin după ora 15, relatează uh, expres de banat, sub semnătura reporterului Dani Stanciu. Așa. Ar vrea să-l cităm. Uh, sâmbătă, puțin după ora 15, scroce au format o combinație de cifre care le-a fost fatală. Telefonul a sunat chiar în dispeceratul poliției oțelul roșu. Polițistul care a ridicat receptorul A rămas inițial fără replică Fiind convins că e o glumă Un individ explica faptul că fiul lui a suferit un grav accident Și necesită o operație de urgență A cerut bani, dar foarte repede Deoarece situația copilului e critică Polițistul a negociat ore întregi Cu escrocul de la capătul firului Și a reușit să-l păcălească Asta este în primul rând știrea Deci un po polițist care a, care a, a păcălit A escroc Da, e foarte tare Și au convenit să pună banii solicitați într-un plic pe care să-l lase lângă un stâlp din fața magazinului Lidl din oțeau roșu. Peste drum de primărie, la 50 de metri de poliție, oțelul roșu. Deci, cred că problema polițistului era cum să facem să fie aproape că nu avem bani de benzină. <laughs> putem să venim prea departe, nu știu, nu pot să vă spun asta, dar să fie aproape că nu putem. Da, în principiu, ne da. rostogolim până acolo. A apărut o mașină în care se aflau cinci tineri, unul a coborât, a luat plicul și băieții au întins-o, relatează reporterul. Polițiștii civili civilii au supravegheat tot timpul. La glimboca, mașina a fost oprită de un filtru pregătit din timp și escrocii au fost priși. Deci, la să fugă Mi e film, sigur nu e vreun scenariu Absurdat. pregătit pentru un film la de la poliție. Care... Cât ghinion să aibă. <laughs> da, da. De cât un pic. Arestați. Asta o să ajungă la pușcărie vai steluța lor. Da. Să rezolvă acasă. 5 minute pe la știri. Vizteptarea. Cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 ile practice au acum prețuri și mai prietenoase. La Emag ai până la 20% reducere la electrocasnicele Hainer. Comanda cum de pe maguzătorul de rufe Hainer, cu uscare prin condensare, senzor de căldură și umiditate, capacitate 8 kg, 16 programe și funcția anticișfonare la doar 1049 lei. Emag online va fi vă pemeluse. Primăvara aceasta pornește la drum cu premiile Socar. cumper de 100 de lei și intrin în cursa pentru premiul cel mare, o excursie în valoare de 1000 de euro oriunde în țară sau pentru premiile constând în coșuri de picnic și biciclete. Trimite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 Ioana Brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. 10 județe se află sub avertizare cod galben de ceață până la 12. Este vorba de Constanța și Tulcea, dar și Vrancea, și Bacău, Vaslui, Botoșani, Galați, Neamț și Suceava. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 10 și 20 de grade, cu cele mai ridicate valori în lunga Dunării. 18 grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. În jumătatea de vest a țării va ploua. Izolat vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat.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 Ordonanța de urgență numărul 6 prin care Ministerul Dezvoltării, condus de Sevil Şaideh, primește 30 de miliarde de lei în următorii 3 ani a fost votată de Senat. Documentul a trecut fără probleme, deși a fost asprocriticat criticat de opoziție care l-a numit la fel de nociv precum Ordonanța 13 de modificare a codurilor penale. PNL, USR și PMP au votat împotrivă. Este un program național de dezvoltare locală așteptat de toți primarii, a fost replica a celor de la PSD. Proiectul de lege de aprobare a Ordonanței 6 va merge acum la Camera Deputaților care este decizional în acest caz. Consiliul Superior al Magistraturii nu va sesiza inspecția judiciară privind declarațiile făcute de Procurorul General al României Augustin Lazar după adoptarea ordonanței 13. A fost un vot de încredere pentru șeful parchetelor, a comentat acesta, iar după amiază la finalul unei ședințe maraton care a durat șapte ore. Judecătoarea Simona Marcu, membra CSM, a cerut ca Augustin Lazar să fie verificat de inspecția judiciară pentru modul în care a reacționat în timp ce guvernanții adoptau pe ascuns ordonanța 13. Simona Marcu a mai cerut ca inspecția judiciară să verifice și modul în care DNA a făcut ancheta referitoare la controversata ordonanță. Plenul CSM a respins ambele solicitări. A fost un test binevenit pentru ceea ce înseamnă independența magistraturii și s-a dovedit cu adevărat Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței magistraturii. Au demonstrat colegii noștri că prin acest test noi luăm deciziile aici și reușim să gândim o strategie de independență a magistraturii care este absolut corectă. Solicitarea formulată de judecătoarea Simona Marcu a venit după ce luni. Curtea constituțională a admis că există un conflict juridic de natură constituțională între Ministerul Public și Guvern pe tema anchetei privind ordonanța 13. Aviz favorabil din partea Consiliului Superior al Magistraturii pentru proiectul de lege privind grațierea colectivă a unor pedepse elaborat de Ministerul Justiției. Există însă două obiecții, durata pedepselor care ar urma să fie grațiate să scadă de la 5 la 3 ani și a doua, printre beneficiari, să fie și minorii condamnați în regim special. Inițial, documentul a fost criticat de Direcția legislație din CSM, dar a fost modificat de Ministerul Justiției. Incendiuați noapte într-o locuință din Vlăhița, județul Harghita, o persoană a murit și alte trei au fost rănite după ce flăcările au cuprins casa. Șase dintre persoane au reușit să iasă singure din locuință, dar a șaptea, o bătrână de 82 de ani a fost găsită carbonizată în cameră lângă pat. Dintre cele șase persoane care s-au auto-evacuat, trei au fost rănite și au fost transportate la spital. Focul a izbucnit cel mai probabil de la scânteile care au, căzit, care au căzut din soba metalică și au aprins un covor. Primarul Capitalei nu renunță la planurile sare, Gabriela Fira vrea înființarea în unei societăți care se să se ocupe de toate problemele Bucureștiului, printre ele consolidarea clădirilor și plombarea străzilor. În acest fel, primăria nu va mai apela la firme private, susține municipalitatea. Proiectul Gabrielei Fira a trecut de Consiliul General, chiar dacă reprezentanții USR s-au opus. Are detalii Ciprian Ioana. Primarul general susține că societățile care vor fi înființate vor fi pe acțiuni și vor aparține 100% municipalității, servicii mai ieftine și calitate mai bună. Iată principalele argumente ale Gabrielei Firea. Pentru cetățeni, beneficiul va fi evident și imediat și va consta într-o reducere a tarifelor la utilități. În ceea ce privește administrarea străzilor, Gabriela Firea consideră că în prezent lucrurile nu merg așa cum ar trebui. Sunt gropi peste tot, sunt adevărate capcane pentru șoferi, sunt piedici pentru pietoni. Nici promovarea Bucureștiului nu se face cum ar trebui, afirmă Edilul Șef, care ar vrea ca Bucureștiul să devină o destinație căutată de turiști. Proiectele au fost votate în ședința Consiliului General cu 37 de voturi pentru, 5 abțineri și 6 voturi împotrivă. Consilierii Uniunii Salvați România s-au opus, spune Nicu Șordan. Ce ne propune doamna Gabriela Fira este de fapt o primărie paralelă, care să nu dea coteală bucureștinilor pentru ceea ce face. Potrivit deciziei Consiliului General vor fi înființate 19 societăți comerciale deținute de municipalitate, care urmează să desfășoare activități în domeniul serviciilor publice. Știrile se opresc deocamdată aici, ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Continuăm cu sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Alexandru Tudor va arbitra de seară Steaua Dinamo, returul semifinalei Cupei Ligii. Meciul începe de la 4 la 1 pentru Albroși, dar antrenorul Stelei, Laurențiu Reghecam, se gândește la calificare. Venim după un meci tur unde am pierdut cu o diferență de 3 goluri, un rezultat usturător. Un rezultat care a dat foarte multe bătăi de cap. Sigur, în mintea mea am un singur gând și anume să încercăm să ne calificăm mai departe, dar va fi foarte greu, pentru că cei de la Dinamo au o diferență foarte mare, treci printr-o perioadă foarte bună. Deci, cealaltă parte, Cozmin Contra se află la primul derby ca antrenor și își dorește să rămână cu amintiri plăcute.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 sau Dinamo va începe la ora 20 pe Arena Națională. Câștigătoarea o va întâlni în finala Cupei Ligii pe ACS Poli Timișoara care a învins-o aseara cu 3 la 1 pe a Târgu Mureș după ce câștigase și prima manșă cu 4 la 2. Luca mulțumim 9 și 6 minute, coborâm imediat în garajul Europa FM, ne întâlnim cu Vanc și nu uitați de dublu sau nimic, azi avem 800 de euro. Te Europa FM. Perchec frecvență cu tine. Con Argentina, Panamá trai la Sandunga, Ecuador Billy Rubina, Uruguay con Paraguay, Veneno con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, en doce. Zona cu Mark Anthony la gozadera Exact cum îți place ție Vlad, uite, ăsta e mărțișorul meu pentru tine de întâi Ce martie 9 și 10 minute Ascultați Europa FM Coborâm în garajul Europa FM imediat Pentru că acolo se află trupa Vank Camera ei se numește cea mai nouă piesă Și o vom asculta peste câteva minute Acum lansăm dublu sau nimic Avem 800 de euro în această dimineață Trimiteți SMS cu tarif normal La 1769 În care să scrieți Dublu, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și poate ajungeți în direct. Mă uit pe să întrebările de azi. Luca s-a autodepășit, adică mai simple de atât nu cred că au existat vreodată la dublu sau nimic. S-a chinuit mult, cred că toată noaptea le-a calculat, le-a întors da, pe da, toate porțile, da? Porțiile, da. da? Deci azi sigur dăm banii la dublu sau nimic. 800 de euro sunt bani buni de 1 martie. 1, 7, 6, 9, SMS cu taric normal, scrieți dublu, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Ești curios de cum cântă Vanc? Da, da? cântă Dumnezeu bine, mărțișor? da. Da, da, vreau să-i fac cu piesa asta. Hai să vedem. Coborâm în garajul Europa FM în două minute și jumătate. Revenim. În momentul când mă întrebă câți ani am, prefer întotdeauna să-i lasă ghicească. Simte te tânără la orice vârstă și nu uita, momentul tău este acum.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 jutenttodeauna are un anume nivel de la care încolo e mai nocivă decât cenzura Nu sunt de acord cu niciun fel de îngrădire a acestor site-uri de socializare Unde lumea trebuie reglementată? Sunt de acord cu epidemia informației false Avocatul diavolului, vineri de la ora 13:15 în direct la Europa FM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 Europa FM, dublu sau nimic, vă aduce 800 de euro în această dimineață. Încă vă da, puteți scrie la 1769 cu un SMS în care să scrie dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Bună dimineața, Vank! Bună dimineața! Astăzi e Vank la radio. Sunt foarte gălăgioși. Bine ați venit în garajul de Europa FM. Bine m-am găsit. Dacă eram în studiu, eram mai calm, eram mai hei. Bună, bună dimineața. Păi, Stai că să... vreau să spun cui ceva. Bună dimineața, domnul Maga! Bună dimineața, Europa FM! asta ce... Stai de promo! Auzi, băi, ce voce radiofonică are maga! Eu nu înțeleg de cum nu s-a lipit el de radio niciodată până acum. Băi, stai aici să-l las un CV. Păi, Așa. Cu formația VANC păi... e incertă... <gătă> Nu mai merg în tările sau, pf, da, Cornel, e și el, a ajuns și el la o vârstă, nu? Cam ajuns să aici? ce ți-a că... Da. <laughs> ah, ce drăguții ce drăguții, vezi că ești în camera noastră, <laughs> cu ocazia. Ce face camera ei? Da, în camera ei, bine, o, o, o mobilă mâncă. încă, încă montam pe acolo o decoră, o mai schimbăm. Am văzut că ați lansat un videoclip în direct, cumva, adică l-ați filmat atunci când îl lansați sau... Care a fost treaba? Uh, am făcut clipul în live în Facebook. Este un clip așa shot dintr-un singur cadru și ne-am ambiționat să facem chestia asta în cel mai bun moment al tehnologiei în care poți să arăți live tot ceea ce poți face uh, și condiții ok, adică în, în HD. Și a, clipul ăla s-a întâmplat exact în acel moment, la 10 și 2 minute. Atunci s-a filmat uh, cu riscul de a fi făcut vreo greșeală. Uh, clipul rămâne așa. Ne-am asumat, asta am vorbit cu toată echipa, așa cum se face atunci filmarea, așa rămâne pe YouTube, așa rămâne pe posturile de, de muzică. Am avut, uh, am avut și noroc. Da, Live-ul e cel mai simplu. E, rapid, e cel mai simplu. Live-ul e cel mai simplu, costă cel mai puțin, nu mai pierzi vremea după da... aceea. Dacă ai posibilitatea să te oprești și să reiei, te vei opri, că aia Știu, -a plăcut, Economisești că... pe undeva, dar e mai multă muncă de preproducție. Adică, de fapt, e mai mun e munca aia să pregătești ca în ala, 3 minute și jumătate să iasă Impecabil Da, domnule, dar este aia suntem Ca să da, ne iasă evident, în live Evident pe pe, Chitara a fost chiar în, în, în live Sau a fost înregistrată? Uh, el a fost live acolo Gabi, chitara a fost înregistrată Despre maga <laughs> De perfect. maga vorbim, da Hai să ascultăm piesa Noi am dat-o astăzi la radio Dar vrem să ascultăm și varianta live Suntem live și pe pagina de Facebook Europa FM Ne puteți, sau i puteți vedea pe băieți acolo Trupa va încăndeșteptarea live Din garajul Europa FM Camera ei Nu o să, zoom, dar să nu mai zâmb, dar mă să-mi mai zic de pe băut, că poate tot ce a tut, dar poate din ce, ce mai mult. Și să o privesc. Camera ei, muzeul dragosei, mereasă s și mai Azi a fost ultima zi Din nou ne vom găsi Și-am încercat și la alte uși Chiar și la poarta lui Brâncuș Dar tot de vocea ei ne dor La tuși de câte uși pe lume s-au construit Fix la a ei am ciocănit Și am rămas pe veci al ei neiubit Cine m a fi pus să o săruță? They ask the sunkeys, she M-am vis camera ei, în lume fără ei, că la casa a fost ultima zi. Camera ei Muzeul Dragostei Van Clive în deșteptarea. Pui ce bine sună piesa asta. Cine a făcut-o? Uh, eu cu Cornel. Nu, Cornel cu mine. <laughs> e o diferență în chestia asta, nu? Ce, avem staje. Ăsta este Cât de tare e Cornel. Putem să descriem? <laughs> Zici ce da. a făcut acum nu, nu! Un coleg îi aduce aminte a, lui Cornel da. Cu o hârtie scrisă Scrie acolo, La mulți ani, doamnelor și domnișoarelor Și Cornel, Cornel, tu nu vezi bine, nu? Deci Cornel se uită Se mijește ochii la 3 metri Și acolo vrei să faci nu, asta. Nu, a, să Am ochelarii, s-a terminat. rătăcește Vlad în, în garaj. Sunt <ră> sub apă, nu mai vă nimic. Sunt ca piscină. E Vlad fără ochelarii, îl puteți vedea pe Facebook. Aule, Vlad. e cam cu capul. <ră> Ar trebui să portă ochelarii. Dar tine, nici tine. <rății> Măi, Dar, strici ochii, scoate ochelarii, De ah. Bun, eu vreau să te ajut și să spun că ah. voi sunteți cumva mărțișorul pe care îl oferim doamnelor astăzi, da. de-întâi martie. Mulțumitare, Noi credem mai mult în gestul, nu în, în mărțișoare. Mărțișorul este eu, așa, mult prea material decât... Da, știu, gestul contează, știi, eu, eu vin de la Moldova. Iar acolo, în obicei, bărbații primesc mărțișoare. Așa cam mărțișoară pentru fiecare dintre voi. Uite, stai pentru tine, Cornel. Cornel? Nu mai. Mulțumesc. Ce ai primit, Cornel? Și pentru Maga, uite mi Maga, mi i-mi i Deci i Făcut de Bogdan. Așa. mi i primit primit? Am primit o vietate Prinsă într-o plastic un, uh, un mic cu muștăr da, <laughs> eu... Așa, așa să... să dau și băieților yeah. Așa, uite un mărțișor Așa e Moldova și eu vreau să respect tradiția Băieții primesc. Stai, știam. tu ce-ai primit? E Moldova, știam. Uh, de asta îți place să ziua de martie în, să te la plastic. Am primit o inimioară în plastic Ce drăguț Bă, Stai, stai ce tu ce-ai primit? Gare. Stai așa Băi, nu știu ce e asta. Dacă o poți să mă ajut, ia zi. O, e magazilizat. E... O floricică într-un chihlibar Corect. din polimer. Exact. Corect. Pe te-a întrebat ce-i E frumos, am primit dat, mărțișor. Bine, hai liniștiți-vă, relaxați-vă băieți, acum, nu? Ați intrat Dar în trepidații ca să primim mărțișori. ne comportăm, nu știu cum să reacționăm să primim mărțișoare. Că nu știu deci rășină, într-adevăr deci... Bun, este haos e pentru că băieții sunt super încântați Că au primit mărțișoare și fiecare vrea să spune ce a primit E rășine, e rășine, zice unul dintre ei E rășine, nu e plastic, să fim Doimioară rășină Iar eu sunt super mândru de gărgărița de la MAGA Sigur, el o pregătise pentru altcineva dar cea mai bună e ideea asta cu părțitul mărțișoare Bogdan face mărțișoare De aici pleacă în târg Să acolo. Nu, serios. Dar numai are pe acela pe care scria rezist. Am înțeles. Deci înțelegeți, unul... dragi colegi da. și dragi prieteni, cum se simt fetele și uh, cum, când primesc ele mărțișoare dacă aici cinci adulți, normal la cap, vorbesc cu unul peste celălalt pentru că au primit da. mărțișoare. Trupa van se simte ca o domnișoară care a primit. Suntem copleșiți, că nu. Care adulți? Care adulți, da. Da. Ziceam că mai cântăm o piesă astăzi. Ce mai cântăm? Uh, asta era piesa pe care o făceam noi ca două doamnelor, donușoară, celor fetelor, fetițelor, femeilor. Uh, se numește Bală de pentru o minune. Eu cred foarte mult în primăvară și cred foarte mult în uh, femeile care arată a primăvară. Înainte să cântăm piesa, zim cum e cu chitara asta. E, e, e o rechitară a ta din copilărie? Ori... Uh, nu, este o chitară care era foarte proastă și urâtă, zgriată, și am aplicat... Uh... Niste apții pilduri. lasă da, încă încât să da, arate nu, că am copilărie. Tot Bogdan a făcut chestia asta. Bogdan e artistul trupei. Uh, Deși nu pare. <laughs> Deși nu Bine, atunci avem Vank și o dedicație <laughs> pentru Doamne și Domnișoare de 1 martie live din garajul Europa FM. Okay. ai de Te cunoșteam, chiar dacă noi nu ne-am mai hitinit. Nu mai credeam în vorbe mari. Cum nu mai credeam că, tu vreodată, om sărama a fost de ajuns. Să te știu O viață și ceva Lângă tine vreau să fiu Toată dragostea din lume Geloasă pe noi doi Mă-ntreabă de tău nume Păstrăi <sus> fugim ca în nebun. Cele mai simple lucruri pentru noi sunt imun. Și îți vorbesc Și învolbești Și adormind frumos Spunându-ne Povești Îți mulțumesc Că în sfârșit Ziua de mâine E un loc Mult mai fericit Dormiera să te Țânesc. Ce dormi era să spun, pe bune. În garajul Banca în garajul Europa FM a și vrut să spun. Mulțumim, Ce băieți. Frumos. O să încerc să intru și un în cadru pe pagina de Facebook. Astăzi dimineață am vorbit despre cel mai mișto job pe care ni l-am putea imagina. Eu că o să fiu mare, o să vreau să mă fac maga. Și atunci mi am luat chitară da scrie Cornel pe ea Stați, Zaf pentru ascultătorii noștri Zaf a furat chitara lui Cornel Și o ține pe umăr nu e chiar așa mare lucru Mai mult pe burtă, e foarte adevărat Deci știi cine ești tu acum? Cum e Vai, tu ești Vai, Zafiu Vai, Steve Vai, George Bine, mulțumesc băieți, succes cu camera ei Mulțumim foarte mult, foarte mult Să aveți o primăvară genială Hai că nu ne despărțim, mergem sus în studio ca să dăm bani la dublu Astfel, dar o să ne amuzăm la începutul primăverii, o să ne gândim și la finalul primăverii, pentru că atunci facem o sală polivalentă pe 25 mai, dar vorbim puțin mai încolo, bănesc. Nu? Normal că vorbim despre da. ea puțin mai încolo, mergem sus în studio și poate în toamnă vine și camera lui. Bine, ne auzim în câteva minute, cu dublu sau nimic.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 The grass is really greener Warm, wet and wild There must be something in the water Și 38 de minute, așa cum promiteam, ne-am întors în studioul Europa FM. Cornel e cu noi în studio. Bună dimineața! Ah! Deși ei zice că e vocea lui Maga, e vocea lui Cornel. Bună dimineața! Până la urmă! ziceți de un concert la Polivalentă? Da, facem, ne întoarcem în sala Polivalentă pe 25 mai, acolo aproape de, de, de ziua voastră. De ziua ta, și de, de ziua, e, e de ziua mea și foarte aproape de, de ziua noastră, de, da. De ziua voastră se numește Secretul Tău. Ne-am propus să fie cel mai grandios concert măcar al nostru. Aici cel puțin dintre toate, toate pe care l-am făcut până acum să fie cel mai grandios. Și ca desfășurare de aparatură și ca număr de oameni pe scenă. Pe scenă? Da. Eu, eu cred că o să fim. Astăzi, am dorit să fim în jur de 50 de oameni, de performeri o să cântiți niște mese, niște mici și asta se strâng mai mult Facem mulți. festivalul <laughs> Festivalul Veri Păi zi-mă că Veri. facem, facem sărbătoarea voastră la acolo, la acolo da. Așa, 50 <laughs> de oameni pe scenă care să Aproape cer 50, da, Sper să fie 50 de oameni pe scenă care să performeze într-un spectacol pe care mi-l doresc așa cum am zis, cel mai grandios care aș, Încă lucrez să implementez niște momente de musical proprii adică sunt Tu vrei să-i Oscar? Ai văzut că, până la urmă, da, vreau nu să, e vreau să Da, vreau să cred că e Oscar și să-i cineva. altcineva. Așa. Nu, doar <laughs> pentru <laughs> cea mai bună actriță. <laughs> Rol secundar. Da. Da. Păi, bă, captacinat. E 1 martie, ce vrei? E, da, mă? mărțișor. Da. <laughs> da. Uh, este un spectacol pe care îl gândim de mult timp, de un an jumătate. Acum un an n-am făcut sala Poliuvante pentru că am vrut să mutăm tradiția noastră de a face acel concert în toamnă, să o mutăm în primăvară. Uh -huh. Și atunci am avut și mai mult timp la dispoziție să gândim un spectacol pe care uh, ni l dorim să iasă așa și mai emoționant și mai puternic decât toate celelalte cinci pe care am avut până acum. Perfect. Bine. Păi multă baptă. Biletele păi sunt în vânzare sau biletele până... sunt în vânzare? Scena de data aceasta este amplasată cu totul altfel, așa că cei care își cumpăr bilete trebuie să știe să se uite pe schema sălii. E pe orice site de, de bilete ca să știe unde să se așeze. Eu recomand întotdeauna statul în picioare. La un, la un concert, pentru că te simți mult mai liber, uh, poți să te împretensi cu oamenii de lângă tine, poți să te manifeste, să te exprimi, să devii extrovertit în adevăratul sens al cuvântului. Păi, e și periculos la voastre se zboară, asta da, e și noi periculos. Facem, noi facem deranj mare acolo, într Am zburat pe toate părțile, pe toate axele sălii, am studiat toată geometria sălii, de data asta o să uh, creăm un cu totul context. o poveste foarte steampunk, foarte în zona Jules Verne. Uh, da, există. Nu sunt în firea lor, și la, cred că la prima polivalentă pe care ați făcut acolo, ați am împrumutat, împrumutat și bani de la bancă. Ca să a doua, a doua, ved, a doua a vă doua visul cu ochii. Da, am făcut am adus tehnologia brățăriilor sincronate pe muzică, este un e patentat Coldplay da. și noi l-am adus pe la prima dată în țară pe datorie. Și, serios, refinanțați cum să cu... Și, și încă mai plătesc. Suntem ok. Stăm ok, dar atunci a fost greu. Dacă este și acesta din Bă, la 25 merită. mai, termină creditul. Da. Bine, abia aștept 25 mai, 25 mai. la sala polivalentă. Exact. La 9 și 41 ne jucăm cu dublu sau nimic. Roxana din București e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața și la mulți ani! Mulțumesc, mulțumesc! Ce faci emoții ce are? Sana, emoții. Rog, sana, Avem emoții maxime, tremur, tremur din toate încheieturile. Dar de, da, de. de ce, Roxana, ce s-a întâmplat? <fie> frig. Uh, pentru că nu mă așteptam să fiu extrasă. Păi de ce ai trebuit SMS? Eu sunt SM ghinionista la, la concursul ăsta și tot timpul <fie> <fie> sunt supărată pe calculatorul nostru și acum când mi se întâmplă... E supărată că s-a întâmplat. Nu, <fie> <fie> <Eu> nu, nu, am <fie> foarte mari emoții. Da, ești la serviciu? Nu, sunt acasă, noi unele dintre fete am prins o zi liberă. Am, am înțeles, singura acasă? Nu știu, dacă am voie, nu trebuia să spun asta, o da, mă Păi nu, de ce? Nimeni. O să spui, singura acasă? întreb pentru un prieten. Da, nu mă ajută nimeni. Am astfel. înțeles. Bine, Roxana, pe, prin propriile forțe o să treci astăzi de toate întrebările, îți garantez, sunt super, super, super, super simple. Oh. Sunt pregătite pentru 1 martie, eu mă bucur că am avut parte de o doamnă sau o domnișoară astăzi, 1 martie, și n-a fost vorba de un domn, că l-am fi obligat să livreze premiul către doamne. Cornel Ilie e aici în studio ca să te încurajeze. Sunt aici, sunt Mărțișor, să stiu -ți noroc și doamne Mulțumesc, mulțumesc că am fi copii. Să vedem ce o să se întâmple. Roxana, avem 4 întrebări, și după cum probabil că știi, tu trebuie să răspunzi la fiecare în 8 secunde, maxim 8 secunde, te poți opri la un moment dat și rămâi doar cu banii câștigați până atunci, sau dublezi de fiecare dată, dar riști să pierzi toți banii, da? Bip. Fără emoții, fără emoții De la cât plecăm astăzi? Că n-am mai făcut calculele De la 100 de, de euro, nu? 100, nu? Păi că e primul mărțișor 100 de euro Bine, hai multă baptă! 100 de euro Bine, ai venit în camera ei Mă, te rog ăsta sunetul, camera sunetul de camera ei Da Așa se ușa. Roxana, acum că nu mai ai emoții, poți să-mi spui ce floare este supranumită vestitorul primăverii? -a -a Vezi, Roxana? Hmm. Asta a fost mărțișorul nostru pentru tine, întrebarea asta. Prima întrebare a fost mărțișorul pentru tine. Ai 100 de euro, bravo! Bine, Săna! Și frumoasă da. da, ai un ghiocel. Acum acum acu, te întrebe ce. Dar, bă, floare sare primăvara dintr-un bulb și începe cu da. z. Ce? Sau ce? <laughs> Se termină cu bilă. Oa bilă. <laughs> da. Ce vrențește da. ghiocel. Da. Ai un ghiocel de la noi de 100 de euro în intersecție. Trebuie, trebuie, să, ne, trebuie să ne spui ce facem cu ghiocelul. Îl dublăm sau? Ai oh să știți că chiar așa avea nevoie de banii ăștia, dar haideți să-l dublăm. Uh, dublează, dublează, dublează, te rog, dublează. Ți-am zis și am zis și mai devreme, sunt cele mai simple întrebări, patru întrebări, din istoria concursului. Pe să, pe să fie Da? Bine, da. dublăm la 200? Da. 200 de euro. Cine este zeița frumuseții în mitologia greacă? Afrodita. Greacă, uh, da, Afrodita. Afrodita. era sau un curcu Venus care era în mitologia romană. <laughs> eu mereu ce oftat, în cur, da. eu mereu un curcu Venus și Saturn, ca acolo e live pe plajă, știi? Da, și un eveniment minunat la care de doi, 3 ani vin întotdeauna. Ah, un unde pare că... A fost excepțional. A spus de parcă spare rău așa. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. E emoționată, nu. e emoționată. Nu, sunt foarte, foarte emoționată. La vară? Când vii la vară să vii să ne pupăm. A, am vrut și anul trecut, Ii. dar n-am avut curaj. Doamne, mai oh. mult curaj, zav de așteaptă. Bine, <laughs> Bine, Vlad! dacă bine, că știu. Ok. Dezvăluiri de 1 asta e. Hashtag dezvăluiri. Afrodita, ai zis, da? Da. Ia e zeita frumuseții, mitologia greacă, tu ai 200 de euro. Și spunem tu, Roxana, dacă a fost greu. Dacă m-am ținut de cuvânt până acum. v a ținut de cuvânt și n-a fost greu până acum. Da. Sincer, chiar am nevoie de banii ăștia, dar continuăm. Continuăm? Ha, mergem la 400, da? da? Hai că continuăm. nu e greu. Nu e greu, nu e greu de deloc. Da, e... da, mă rog. Eu... Eu deci, e o decizie grea, eu chiar am nevoie deci că de, de banii Deci câte sunt patru? Da, patru întrebări? Da, băi, trecut de jumate, gata. Dacă îi pierd, asta da, Nu pierzi. Nu i pierzi. Nu-i pierzi, dacă-i pierzi, dă de cornel. nu ce păi îi pierd, aici? Da, Zimi banul. Sau nu, dacă-i pierzi, ne vedem pe plaje la, da, la mare. <laughs> Roxana, zim pentru ultima oară te întreb. 200 sau 400 de euro? Uh, 400. 400 de euro. Sper că ai scapat de emoții, da? Le-ai transferat către Luca. A, nu mai rege voce. Hai, trage puțin de tine, că e ușor. Încă l-am scopat de emoții, dar e ok. Gata. Cine a scris piesa de teatru Neguțătorul din Veneția? Oh my God. Uh. Zizi, celebru. Uh, pică de la Mirandola. Nu sunt sigură, nu sunt sigură. Dar cum s a venit cu Pico de la Mirandola? Nu știu. i zis Luca că e celebru și s-a adus da, m-am feriat. <laughs> nu nimic. Dacă am reușit asta, eu oricum a fost o experiență interesantă. Adica, picoda de nu era chiar dramaturg. Da, am greșit eu astăzi, nu mai știu nici cum mă cheamă din momentul în care m Roxana, Roxana. Roxana, te numești da? Roxana. E bine să-ți Da, știu cum Da, era o glumă. Roxana, Roxana. Da. Zbang. William Shakespeare. Da. Eu ți-am zis Pe că e simplu. simplu. Cred că de la emoții. E simplu, da. da. Așa Uite, ca să te mai inveselesc, o să spun bancul cu blonda care să uită în gândurat în oglindă. <cute> nu, spuneți, da. Și rog, Ce mai întâmplă? Ce Așa mai întâmplă? Nimic. Nimic. A fost o experiență interesantă, <cute> este extraordinară. Și chiar mă bucur pentru că tot timpul eram supărată că eu nu reușesc să ajung să fie extrasă. Da, a mi s-a întâmplat, am trebuit dar nu nicio problemă. A fost Fii atentă. Așa cum, așa cum spuneam la început, prima întrebare a fost ghiocelul nostru, mărțișorul nostru pentru tine. Și pentru că ai răspuns la prima întrebare, păstrăm premiul de 100 de euro pe care ți-l trimitem zilele astea dintre martie. E o excepție dat, pe care o facem pentru tine, de dintre martie. Vă mulțumesc, doamnă nevoie de bani. Ai 100 de euro, faci un selfie și trimiteți-ne și nouă fotografia cu un ghiocel, da? La de, deșteptarea rondul de Europa te FM. poate rog. să facți și mai târziu. Mai târziu, când îți trec emoțiile. mulțumim, numai bine Roxana. La revedere. Da, dau pat, pa, pa Da. Vezi Shakespeare. A scris Neguțătorul din Veneția după ce s-a dus într-o după-amiază la cinematograf și a văzut filmul Neguțătorul din Veneția și a zis, ce idee e bună? Da. A scris cartea. Al Pacino, i-a plăcut foarte mult de Al Pacino. Era fan de altfel și atunci a scris. Nu, te mai liniște. a scris Macbeth, a fost într-o vizită în Ferentar și... L-am <laughs> întâlnit pe domnul. Da. da. Și uite așa a rezolvat problema. Ciprian Dinu de dă un mesaj. Roxana, poți să suni, să încerci să plinu plinul de poșetă. Se mai dă plinul de poșetă? Băi, pe Ciprian îl aștept... Pe Ciprian, îl aștept repede în, în studio să vorbim de plinului de poșetă și de mulțumesc pentru că azi încep ediții speciale, așa că dinul hai încoace. Noi uităm, 25 mai. 25 mai, secretul tău, sala polivalentă. Concert Vank. Concert Vank. Cu Europa FM. Cu Europa FM, da. Tocmai trebuie să punem la calea acum. Da, nu trebuie Cum să oftezi făce? acum. Nu, nu, nu, emoție. Eu am, eu am foarte multe emoții. Eu nu dorm, adică pe, uh, câteva luni înainte de un spectacol ăsta, eu dorm foarte puțin. Cred că mă tot gândesc cum de să facem, să emoții. Se, da, nu pe, e nimic greu să ai emoții. E cel mai frumos lucru. Da? Adică asta e hrana mea, asta este asta e combustibilul. Asta mă doboră, asta mă crește, asta mă întiernește, asta mă și împătrânește. Multă bafță. Să fie. Ne mai auziți noi până atunci. Da, Vank multă, pe în dimineața asta <laughs> în deșteptarea 9 și 51 de minute. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. You still see me the same, baby. Why can't you say that nothing here has changed? Let's rewind. We'll be fine. You forgave me, believe I'm sorry. Sure I. Right. Și 55 de minute. De 1 martie primim mărțișoare și de la fete. Uite, astăzi la interviurile Europa FM vine ministru mediului Daniel Constantin. Mărțișorul e de la Anca Grădinariu care va discuta cu invitatul său despre taxarea mașinilor care poluează cel mai mult, despre sancțiunile pe care România le poate primi pentru neînchiderea gropilor de gunoi neconforme, despre taxarea populației pentru că firmele de salubritate nu reciclează gunoiul menajer, dar și despre ultimele măsuri de guvernare în mandatul premierului Sorin Green Deanu. Emisiunea o puteți urmări în direct de la ora 11 pe paginile noastre de Facebook, dar și pe interviuri.europafm.ro Puteți trimite întrebările și opiniile voastre direct pe pagina de Facebook știrile Europa FM sau folosind hashtagul interviuri Europa FM. 4 minute până la știrile Europa FM de la ora 10. A venit Ciprian. Dinu, bună dimineața, Ciprian. Hai nața și la mulți ani. Auzi, te plângeai de dimineață că tu n-ai primit. A, mulțumesc așa. tare mult, mulțumesc, <laughs> mi-a adus mărțișor. Dinu, bravo, ce pot coav, am. Da, frumos. Am că vlați se simte și el un pic moldovean și ar fi vrut și el un mărțișor. <l> Eu zic să nu-ți nu frumos. <l> <l> Sunt ok la mine, aici mizant mizantropia mea. Mulțumim. Okay, Bine, okay. da. Ciprian lansează astăzi plinul de poșetă. Chiar vreau să spun, când ascultătoarea Roxana mai devreme a pierdut, da. a i -a? I -a poate făcut de șase de după zece la plinul de poșetă. Am auzit frumos din partea vas. Da. Deci plinul de poșetă, dar cu o parolă poți câștiga. Exact, practic după ora zece, Mare atenție, doamnelor, domnișoarelor, că pentru voi este premiul primul de poșetă la codul zilei, codul Europa Express, iar la un moment dat, când zis semnal de concurs, sunați și intrați în in direct. Am codul și și de primi... de poșetă. Rubrica Mulțumesc, Celebra da. Mulțumesc, da, pentru, pentru o ediție că... specială. E o ediție specială pentru că fiind luna martie, luna femei și a venit și primăvara, uh -huh. ne-am gândit că prima ființă cu care toți avem de a face pe lumea asta este mama. Și am zis că, na... Un moment de recunoștință e bine venit oricând, mai aici la, la noi, la Europa FM, în Europa Express. E foarte simplu ce aveți de făcut. Trimiteți SMS la 1769 cu textul mulțumesc și de acolo de rest ne ocupăm noi. Bine. Ciprian, dinu după 10, Vlad, ne oprim aici, Vrei să mai spui ceva? Să Sărumână doamnelor și domnișoarelor. Ne auzim și mâine. A venit prima vara, toate bune. <laughs>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 Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi a, vânătorii de răceala te vor ajuta. Cu tribu impact, Parasinus este gata de atac. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM e ora 10.